Për të në shikues, për shëndetit dhe mirës e takohëm e në emisionin ton dhe tuajnë duke kërkuar përgjigjen. Si zakonishme mua në studio për të ju përgjigjur pyetje vetuaje që ju e adresone në postën ton elektronike, pyetje e të që se i viskës së pikom, është ndëruar i studiuesi islamit Hojj Alaudin Abazi. E selamu alaikum, ndëruar dhe mirës e erdët. Aleikum, selam, mirës e u gjej. Një të lëshikuës në përshëndet me selamu aleikum dhe thot kam dëshirë të apës hoqenë ndërum aleot me përdorë dhjami në derit për shërim si përshembul për lyrien e ndonjë pjesët e trupit pasi kam dëgjuar që është të isheruashem. Jo për të konsumuar si ishqim, po për të lyver me ta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmaim. Allahu i lartësuar, lavdërojm, i dërgojm selavate dhe selam pe pejgamberit e ti, wasallam, e ti, të Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë ata muslimanë që pasojn rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket përdorimit të dhjamit të derrit, nëse është qëllimi për përdorim të mbramshëm, atëherë kjo është e ndaluar me konsenzus të dietarëve në përgjithësi. Do thotë është e ndaluar me me unanimitet me ijmate ulamave. Për këtë edhe Allahu i lartësuar thotë në Kur'an Inna maharrama aleikumul maitatu wad damu walahmul khinzir. Athat Allahu ilarsuar vërtet ju është ndaluar coftira, gjaku dhe mishi i derrit. Dhe jo vetëm në kën, në këtë vend në Kur'an, po në shumë vende Allahu ilarsuar e e përmend kët, këtë këtë çështje edhe e sharan do thotë se është ndaluar konsum, konsumimi do thotë i i mishit të derrit apo viamit në përgjithësi. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith e, të së, e, të saktë në të sinën thotë inna llaha lam yezali shifa'a ummeti fi ma harrama aleha. Sa Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë vërtet Allahu nuk e ka bër e, e, shërimin e ummetit tim nga gjërat të cilat i ka, i ka ndaluar. Prandaj, theme edhe njëherë nëse përdorimi, që, qëlimi është për përdorim të mbranshëm, si, nëse konsumohet dhe të të pihet apo ushqehme me të, atër e kjo është endaluar, pa marë, pa arësysh, se për qëfar loj shërimit të smundjeje është ndërsa nëse është për qëllim përdorim të jashtëm si lloj kremi apo vaji e kështu me radhë të, të lyhet me të uh, pjesë të ndryshme të trupit atëherë themi se për këtë problematik ka sqarime tek ulemat. Ë çështja qëndron atë se e, si tham edhe në këtë ajete, ajetin më e mëhershëm të cilin e përmendëm edhe në në citatet tjera e, vërtetohet se e, mishi i derit edhe vjame, gjitha gjitha këto do thotë gjërat që kanë bënë me derën, të gjitha janë të papastërta. Llogariten do thotë pej gjërave të papastërta, e nëse neve i përdorim ato do thotë lyhemi me to me tin, thot, e kështu me radh atëre ballafaqohemi me papastërtin, do thotë e prekun papastërtin. E kjo është endaluar, thot, e ndaluar, do thotë ë parimisht në fillim. Por në disa raste specifike, e, në rrethana të ndryshme, e, e, mund të jetë e lejuar. Prandaj edhe dietarët hanefi posaçërisht do thotë kur flasim për këtë problematik theksojnë se përdorimi i dhjamit të, të derrit në disa raste specifike mund të jetë i lejuar. Gjithashtu edhe disa ulema të cil kan ardh pas dietarëve hanefi edhe dietarë bashkohor gjithashtu e e, e kanë përzgjedh këtë mendim si të sakt. Por ata kanë vendi sa kushte se kur do të ishte do thotë e lejuar të përdorej diami i, i derrit për për përdorim të jashtëm do thotë si për lëryrje dhe kanë i kanë vendosur afërsisht tre kushte. Kushti i parë është që të ketë domosdoshmëri për të. Në kuptimin do thotë që ë të jetë përdorimi i saj është domosdoshme. Pastaj kriteri i dytë është që që të kemi të jemi të sigurt se ky përdorim është i shërueshëm do thotë mos jet vetëm nëse dëgjojmë për shkakun dikush nga parosia të përdore vjamin për për kët për këtë smundje edhe ne ta përdorim më një herë mirë po kjo tjetë esikurt, thot, tjetë thot, të jetë e sigurt edhe me kët nuk kuptojmë do thotë që të jetë parosia me specialist do thotë mja të specializuar, të cilat do thotë e kanë parasysh edhe këtë ndalesë, ose fjala do thotë specialist musliman, të cilët e kanë parasysh do thotë këtë ndalesë, por gjithashtu e, e din do thotë që ky ilaçi do thotë mund të ndikojë në shërimin e esmundjeve të, të caktuara të trupit. Pastaj gjithashtu kriteri i tretë është që nëse nuk kemi zaventim do thotë ndonjë barr tjetër që e zaventon do thotë përdorimin e dhiamit të, të derit. Nëse këto kushte në një formë do thotë plotësohen atë bënte të, të përdorret do thotë diami i derit për për përdorim të jashtëm po i përmend edhe një herë kushtet e para do thotë që të jetë kjo e domosdoshme e dyta do thotë që e sigur të jetë e sigurt shërimi për të e, me an të të, të këtij kremi ose vaje dhe e, e treta eh që domosht kemi zëvendësim nga barrat apo ilaçet e kremrat ndryshme të cilat do thotë janë në treg apo në në përdorim në mjeksi e që mund ta zëvendcojnë do thotë apo ta ken të, të njëjtin indikacion të sin e ka edhe dhjamit e dërit. Kjo është domosht sa i përket përdorimit të të dhjamit të dërit. Do të ishte e nevojshme këtu vetëm ta ta bëj edhe një vërejtje, ajo është se nëse në një formë apo tjetër bëhet përdorimi i këti dhjame, atër duhet kjetë kujdes, që shtam edhe pak parës se kjo është në gjithësirë. Edhe nëse të deshiroj me bëha falje në namazit, atër e detyrimisht jemi të obligum të alajmë këtë pjesë të trupit para se të marëm abdes edhe të lidhemi në namaz. Allah e di mësëmiri. Po gjindëruar, Allahu ju shpërblev për përgjigjen e dhe në ne vazhdojmë tutje me pyetje në radhës. Nëse femija qëfë djala po vajzë, fali namazin dhe pretendojnë që e në të devaqëm, por njëkosisht nuk flasim më nënën e tyre. Nëna thot që i malkon ata, a i zem malkimi këta dhe se si duhet vepruar me këta ju lutëm në këshilani çështja e mirësjelljes ndaj prindërve respektivis domthon mos mirësjellja apo sjellja keq me ta është një një çështje shumë thelbësore në në në në fen islamen në përgjithësi edhe e, besimtari i sinqert i, i cili dëshiron me qenë i përkushtuar ndaj Allahut Largsom edhe dëshiron me qenë nga ata që u përmbahet do të thotë mësimeve islamë duhet me pas parasysh se mirësjellja ndaj prindrit është një çështje shumë thelësore që nuk i lejohet asnjë form ta shpërfill apo ta anashkaloj. Allahu i Lartësuar thotë në një ajet në Kur'an: "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Përkthimi, Allahu i Lartësuar po thotë, ka caktuar, e ka bërë do thotë rregull Allahu i Lartësuar që mos ti mos t'i bëjm ibadet, mos ta adhurojm askën tjetër përveç Allahut dhe ndaj prindërve të sillemi më të mirë. Do thotë jemi mirësjellshëm ndaj ndaj prindërve. Do thotë ky ajet i Allahut madhrorum, po e shum do thotë i ka përmbledh do thotë në këtë fjali dy gjëra, i ka bashku dy gjëra që e, vërtetojnë do thotë madhrin që që përmbajnë vete. E para është do thotë që mos t'i përkushtohemi apo mos t'i bëjm i badet dikuj tjetër përvesh Allah, që konsiderot thelb i fesë islame edhe thelb i moneteizmit islam, që besimtari mos t'i kushtoj ndonjë adhëvrim dikuj tjetër përvesh Allah. Dhe pas këti regulli shumë të rëndësi, shumë, shumë të lëpsor, vjen regull tjetër që t'jemi të mirësjel shumë me prindrit, dhe në në të silemi mirë me ta. E, e, këto dy, apo rëndësi, Përmendja e këtyre dy këtyre dy rregullave në në kët në kët ajet po jap me kuptu se sa është e rëndësishme është për besimtarin mirësia ndaj prindërve edhe edhe respektivisë sa kës është për për besimtarin që të ketë që të sillet kësh me me prindrit e tij. Gjithashtu kemi edhe hadithe të shumta me të cilat pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na nxit që të silëmi mirë me prindrit dhe t'i kemë parasysh dhe thëtë t'i respektojmë thënjët edhe qëndrimit e tyre, pa marë parasysh se qëfar mund të rjedhë apo qëfar mund të manifestojnë ata në dajneve. Pegamberi sallallahu aleyhi wasallam thëtë në një hadith, Rida Allahi fi rida l'walidejnë, wa sakhatuhu fi sakhati hima e përkthimi thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam qënaësia e Allahut është në atë që prindrit janë të kënaqur dhe gjithashtu hidhrimi i Allahut qëndron apo është në atë që e hidhrojnë në atë që hidhrohen prindrit nga ky hadith po kuptojmë se si një njeriu nëse dëshiron me arrit kënaqsinë e Allahut lartsom dhe me u largojnë nga hidhrimi i Allahut lartsom atëre duhet të mundohet te plotsoj dëshirat e prindërve të tij në anën tjetër do thotë ti largoj ato veprime të cilat do ta hidhronin do ti hidhronin prindrit eh, pa marr parasysh se çfarë veprime janë ato. Pastaj gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith se për çdo vepër eh, Allahu apo për çdo mëkat Allahu i plot fuqishëm e vonon do thotë dënimin për të kur të dëshiroj ai deri ndoshta edhe deri në ditën e gjykimit përveç se mëkati i mos respektimit të prindërve është një punë e cila nuk vonohet tek Allahu lartësuam edhe me me të do të thot goditet apo dënohet besimtari duke qenë në këtë botë prandaj duke i pas parasysh këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ajetet e Allahut lartëmadhërisëm ë e dim se çështja e respektimit të prindërve nuk është një çështje e thjeshtë. Prandaj neve e këshillojm kët pyetës apo uh, atë për cilën e ka bërë pyet e ka bërë pyetjen ky pyetës, themi se pa marrëbarësish edhe uh, padyshim janë gjëra të të vlefshme edhe edhe uh, thelbësore ato falja e namazit për kushtimin ndaj Allahut Lartësuar, por uh, duhet me paspara sysh se njeriu duhet ta përmirësojë veten e tij edhe nëse edhe në në në çështjen e sjellmirësisë si, ndaj prindërve të ti, tij, edhe duhet të mundohet të ndryshojë këto, edhe duhet ta ketë parasysh do thotë ky besimtar i cili çenka i përkushtuar ndaj Allahut, lajsum që duhet ta përmirësoj veten edhe edhe në këtë pikë pamje. Ndërsa për sa i përket mallkimit edhe pranimit të namazit aty i personi i cili është mos respektu ndaj prindërve të ti, tij, për kët është një hadith i pejgamberit sallallahu aleyhi وسلم të shenan hakimi dhe të tjerët Në së cilën fat i dërguar i Allahut, lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të, salathu da'awatin mustajabat, la shakka fihen. Fat po i dërguar i Allahut, lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të, tre lutje, tri lutje, uh, Allahu i larsuar ju përgjigjet atyre pa dyshim. E para është lutja tësë e bën atij që i është bërë pa drejtësi. Ose ja do thotë nëse një personi i bëhet zullum, edhe ai bën dua tek Allahu i laqsom për atë zulllum, atë Allahu i laqsom nuk ja kthen lutjen këtij personi. E dyta është Allahu nuk ja refuzon lutjen udhëtarit personë i sili mërë një rrugë të gjatë, edhe gjatë ullëtimit, bën lutjet e kë Allahu lërësum, ja pranën doanë, edhe e treta është prindi, doanë të sënë e bënë prindi, ndaj birit e ti, fmiës e ti, Allahu lërësum nuk e refuzon dhe thëtë këtë doa. Pra ndaj, e, duhet me pas parasysh pyëtë si dhe thëtë këtë që si charim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe ta ket para syr se pa marr para syr me çfarë veprë dëshironi u afro Allahut lartësuam ta ket para syr edhe mirësia ndaj prindëve prindërve e luan rol të rëndësishëm posaçërisht nëse i bën ata që që të ndin do të thotë keqardhje për për atseljet e keqës të sin po po e bën do të thotë ky person ose çka është më keqja nëse ata bëjnë dua apo mallkojnë apo kështu me radh atëre frikohemi se mund ta kanos do të thotë rreziku i kapjes këtij mallkimi Allahu e di më së miri një televizionist thotë xhojë nderuara mund të më shpjegoni këtë hadith pasi e kam të paqartë Mos e shani kohën se vërtet Allahu është koha. Si është Allahu koha? Po kjo është një hadith i saktë që e shënon e, e Muslimi edhe Buhariu në disa transmetime ku i dërguar i Allahut thotë me një hadith la tasubud dahra fa inna Allahu huwa ad-dahr. Mos e shani kohën për arsye se Allahu është koha. Pastaj ka edhe një transmetim tjetër e thati pejgamberi sallallahu alaihi wasalam la la la yaqulanna ahadukum ya khaibata dahr fa inna allaha huwa dahr thati pejgamber thati pejgamberi sallallahu alaihi wasalam moshtat ndonjeri prej juve qoft e mallkuar koha apo qoft e zez koha ne kët kuptim per arsyes se allahu esht koha dhe gjithashtu ekziston edhe një transmetim i cili e, e, e mund sh ta shtjelloj apo ta taqartsoj kuptimin e, e, e këtij hadithi ku thot domthonë është hadith kudsi ku Allahu i largsun thot ju dhini ibn Adem hina ma yaqul ya khaybat ad-dahr fa anna ad-dahr la yaqul lan ahadukum ya khaybat ad-dahr fa ana ad-dahr uqallib al-laila wan-nahar wa, wa idha shi'tu qabadtuhuma po that Allahu el arsum në këtë hadithin kudsi e më shkakton do that të keqe robi i bir i ademit kur thotë qoftë e mallkuar koha për arsyesë se un jam koha prandaj mos të thot ndonjëri për juve qoftë e mallkuar koha për arsyesë se un jam koha për shkak se un e ndryshoj natën edhe ditën edhe nëse nëse dua i shkatroj ato dyja ë ky hadith i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadith qudsi po kuptohet se si Allahu i larsom po tregon për çfarë arsye e ka e kanë ndaluë do thotë mallkimin e, e kohës për shkak se e, ignorancë tek arabët në perjecsi ka qenë praktik se nëse janë ballafaquar me një fatkesi apo me një punt të keqë atë e kanë mallku kohën apo e kanë shok kohën duke pretenduar se koha u ka bërë këtë kesi në fakt tot koha është një krijesë, do të thonë diçka që e ka kriju Allahu i Lartësuam, edhe nuk është ajo që mund të shkaktoj diçka të keqe apo të të shkaktoj diçka të mirë. Edhe e, e, për me largu këtë pretendim e, të sin e kanë njerëzit në në zemrat e tyre, e kanë ndalu i dërguar Allahut me shajtin edhe me e, me mallku kohën për arsyesë se Allahu është ai i cili i cakton ndodhit edhe fatkesit. E jo do thot vetkoha. Prandaj e, ndalesa është e, në në kuptimin se Allahu është krijuesi këtyre xhirave, edhe i kohës, edhe i fatkesive, edhe në një formë ku njeriu e shån kohën, e, e ka shajt edhe edhe krijuesin e tyre prandaj do thotë e e, e ka ndalu Allahu Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kët e, malkim apo kët sharje për për shkak se ne në në form indirekte bëjmë do thotë mallkimin e krijuesit të tyre ai është Allahu i plotfuqishëm për kët e, e, do thotë kët sharim e shtjellon Ibn Kathiri në në në tafsirin e tij do thot në komentimin e tij të Kur'anit e përcjell do thot një thënie të Imam Shafiut duke duke e sqaruar këtë sharrim të sën, të sin të dham. Pra edhe një herë po i përmbyll dhe alesa këtu është për qëllim se un jam kohë në kuptimin se Allahu është krijuesi i tyre edhe në një formë kur njeriu e shån kohën veçse e ka shohet apo e ka malku Allahun edhe kjo është e ndaluar për për njeriu. Fatkesisht edhe edhe tek ne është tradit qoftë të kratë apo të këtë njerëzit të se nuk i kam parasysh besimin, që ndodhë shpesher me thanë, po themi si shembol qoftë e malkuar kohat të se në të kam takuar, apo kështu më radhë, qoftë edhe në për poezi e kështu më radhë, kjo form e, e shprejhjes është endaluar për besimtaren edhe duhet të largohet këtyre formave të, të shprejhjeve në përgjësi. Allahu e di më së mirë. O gjendëruar, Allah ju shpërblef për përgjitë që të dhëmë. Allah ju shpërblef të dhëmë. Të dashur të rishikuës, ju njoftoj se tani do të kemë një shkputja të shkurëtër. Sigurisht ju duhet që në rroni mene sepse një do të, të rikëthejemi për të vazhduar me pjesën e dy të këtë emisioni. Asalamu alaykum të nderuar të rishikues, rikthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar tutje rrjedhën e këtij emisioni me pyetjet që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike. Huaj i nderuar për dallim nga pyetjet e tjera të cilat deri më tani lexova, kjo pyetje është shumë e çuditshme. Na shkruar një 24 vjeçare dhe thot që duhet të di nga hoxha pasi më shfaqet një krijesë e papërshkrueshme. Për faktin e saj thot që është e mrekullueshme. Duket me krah të bardhë dhe e papërshkrueshme. I ndodh kjo shfaqje 2 herë në muaj. I ndodh në dhomën e saj, afër fytyrës së saj i shfaqet, por është diçka e çuditshme. Kur ajo këndon Kull-e Vallahun, kur e thret ezanin, apo kur këndon ndonjë sure tjetër të, të Kuranit, kjo krijesë fillonte fluturoj dhe t'i ofrohet me ofrë është problematike me dhënë një përgjigje më detajzuar në lidhje me problemin e fjalë. Mirpo nga përmbajtja e pyetjes që e lexuat, mund të themi se problemi në fjalë mund të jetë njëra nga këto dy arsye të cilat do t'i përmendim tani. E para mund të jetë problem psiqik. Do thotë pyetësi mund py, apo pyetësia mund të ballafaqohet me haluc halucinacione të ndryshme. E, që në psikologji halucinacionet janë disa perceptime të cilat njeriu ballafaqohet me to e, që realisht do thot në veten e tij, realisht në botën jashtëme ato ato nuk janë. ë dhe janë dy lloje, janë do thot e, vizive me an të syrit edhe dëgjimore. Ka disa lloje të këtyre halucinacioneve, megjithatë mendoj se mund të jetë mund të jetë probleme që një, kjo e pyetse mund të shëh gjëra apo të di perceptohen do thot në në mendjen në syrin e ti disa gjëra që në fakt do thot ato nuk janë nuk janë reale dhe prandaj me këtë rast un do ta kisha porosit kët pyetse që të konsultohet me ç'koj do thot në vizitë te psikologu apo tek psikiatri edhe të konsultohet për për kët problem pak në fund det, më detajizume do thot të asqërojse çfarë është duke duke ndodhë dhe qëfar shë, edhe ka mundësi dhe të të të të të të të të të psikiatrit që, që të gjendet dhe të të të të arsua e këti problemi. Pra arsua se halucinacionet jën evidente, posa që është të kjo mosh e vëndshme e adolëshenës që mund të parashitën dhe të të format këtila. Gjithashtu, me këtë rast, sa i përket vizitës mjekut, e kësha porosit pjëtësen që të shkojt të këtë a ndonjë psikiatër apo specialist do thot, i cili i përmban mësimeve islame dhe i ka parasysh do thot aspekte do thot fetare të këtyre do të thon gjërave apo ballafaçimeve me të cilat e, po ballafaqohet kjo pyetse. Do thot kjo është mundësia e parë. Mundësia e dytë është e mundur do thot kjo vajtë që të ballafaqohet me një fond magjisë apo është e mundur të ketë të thot probleme të shfaqen e gjenet apo forma të këtylla të, të problemeve që gjithashtu nga këndvështrimi i Islam janë të vërteta edhe janë të mundshme të e, të ballohat me njeriu derisa të ekzistojnë këtbot prandaj është e mundur edhe kjo posaçërisht në aty ku po përmendet çështja e leximit të surave edhe ajeteve mund në nënkuptoj se Ka, ka ndoshtë të ndo një problem të këtilë. Mirë po edhe për, kët, për këtë mundësi unë do të kisha porositur këtë pyet se që të kontaktoj me dikën nga hoxallarët e cilët merën me shërim, në thotë i themi ne në gjuën arabe me rukje, në thotë me shërim me Kur'an edhe me hadite me lutje të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem të kontaktoj dikën nga hoxallarët e këtilë edhe të shkoj në vizit të këta edhe ja shajroj problemin pak më në formë detajzueme edhe inshallah besoj që mund ta mund të përfitojnë nga këshillat edhe edhe referimet që i bajnë këta hojallar. Mirpo edhe këtu do ta kisha ashtu një çështje që është e rëndësishme nuk ka të bëj vetëm me kët me kët pyetës, ajo është se fatkesish sot në Kosov, po edhe në rajon të përgjithësi, kemi shumë prej atyre të themi të vetëçuojtur hojallar, të cilët i thon vetës hojallar edhe pretendojnë se shërojnë nga magjitë edhe probleme të ndryshme të rregullimeve shpirtërore të ndryshme, e në fakt ata janë vetëm mashtruës edhe sharlatan të cilët mundohen nëpërmjet e, e i shfrytzojnë do thotë krizat edhe problemet shpirtërore të njerëzve, i shfrytzojnë edhe u marrin do thotë pasuri të ndryshme duke pretenduar se i shërojnë ata apo edhe duke u futur nëpër magjitë e ndryshme, duke i përdor këto magji për me arritur diri të përfitimit materiale. Prandaj, me këtë ras, unë do të kësha porosit këtë pyët se që të hullumtoj të gjej hëgjalar të se të kanë kry do të shkollë, janë do të të me një fjalë, i kanë profesionalizum në fushën ndryshme fetare në përgjësi, po gjithashtu edhe mirën me, me, me qështjen e shërimit e roket me në përputhje me librin e Allahut edhe me lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kemi disa prej tyre sot në Kosovë edhe mund të futet në kontakt me ta edhe caktojnë një termin edhe besoj që pas pas vizitës do të mund të gjejë do thotë zgjidhjen e problemit në fjalë. Përfundimisht do ta kisha lut Allahun subhanuhu tallah që ta ndihmojë do thotë këtë pyetësë edhe të të arrijë do thotë ti sa te kaloj kët me cilën ballafaqohet këtyre ditëve edhe inshallah gjithashtu e kisha porosit që të mundohet të përmbahet mësimeve islame, do të thotë faljes së namazit, e qendrimit apo me gjithmonë me mendajt njeriu me abdes, pastaj thënia e lutjeve të mbrojmjes edhe të mëngjesit e këtu me radhë përkushtimi i saj do thotë duke ju përmbajt e, duke i praktiku këtë rite dhe adhurime të ndryshme besoj që do t'i ndihmoj asaj që ta tekaloj këtë kët problem me të cilën ballafaqohet Allahu e di më së miri. Në përpopull çarkullojnë mendime të tilla se krijesat të tilla, se imazhet të tilla i shfaqen njerëzve të devotshëm apo njerëzve të mirë, do të stonë diçka në lidhje me këtë? Është e vërtetë se tek njerëzit ka në momente njerëzit e rëndomt është ky pretendim se sikurse njerëzit të cilët kanë mundësi me pa e, figurat këtylla apo njerëz që fluturojnë e kështu me radhë gjërat këtylla sikurse janë janë njerëz të devotshëm, njerëz do thotë që janë evliat, si i themi ne do thotë të dashurit e Allahut e kështu me radhë, mirë po nga këndvështrimi islam do thotë këto nuk janë të të qëndrueshme, edhe ajo që ka dihet nga nga em simet islame se ballahvaçimi me këto me probleme të këtilla nuk janë do të thot nuk nuk ka diçka e drejtë, edhe nuk ka diçka normale nga këndvështrimi i Islam, edhe detyrimisht duat do të thotë që të e mundohemi ti largojm këto qoftë do thot me an të leximit të Kuranit apo lutje profetike në përgjithësi, qoftë edhe nëse janë probleme psiqike, atëre të bëhet do thot me ndanim i apo e, intervenimi mjekësor e, me an të barrave të ndryshme të cilat përdoren për për mi largu këto probleme. Prandaj, ky pretendim në popull nuk është i drejtë ë ajo çka është e drejtë do të thotë nga këndvështrimi islam është se është e mundur disa njerëz të devotshëm në disa rrethana të caktuara në disa situata kur ata gjenden në vështërsi e kështu me radh që Allah subhanahu wa taala tuaj dërgon një shenjë një simbol me an të të cilët ata e kuptojnë përzgjedhjen e gjithsesa sakt apo do thot e, një lloj parashënje kjo mund të ndodhë edhe u ka ndodha edhe njerëzve të devotshëm por asesi më e përdor do thot kët kët formë që më pretendu dikush se është i afër tek Allahu i Lartësuam apo më më ngrit veten nga nga njerëz tir apo më thon se un jam një njeri që kam disa përparësi apo privilegje tek Allahu i largsuam, për arsyes se tek Allahu të gjithë njerëzit janë të njëjtë, edhe më i devot, më i afërti, më i dashuri tek Allahu i largsuam është ai i cili i përmbaat ligjet e Allahut, rregullat e Allahut, e fal namazin i kryen do thot urdhrat largohet nga ndalesat. Ky është ai i dashuri i Allahut i cili me pa dyshim dhe këtë privilegje tek Allahu larsum në ditën e gjykimit. Allahu e di mësë mirë. Allahu e shpër bleft, ledoj pythin e radhës. Ash më katë të të kërkosh ndim nga kisha, jetojmë jashtë dhe nga njerë marim dima në vleft të qekut nga pak. Ash më katë për këtë, ju lutëm thët nga të regoni. Filimisht është problematike e, dhe qështje diskutabile të këtë djetartë bashkohor, qështja e, sh, e shkuarjes në vendet e per ndihmit edhe me banu edhe me jetu atje në përgjithësi me një fjalë do thotë ajo që është e njohur tek ne kërkimi i azilit e, në vende perendimore është diskutabile tek tek dietal bashkohorr kjo çështje për faktin se neve në një formë do thotë shumica e këtyre vendeve që pranojnë do thotë azilant eh ato fonde të cilat i me të cilat do thot ofrojn ndihm këtyre njerëzve shumica këtyre fondeve janë do thot prej mbledhjeve të cilat i bëjnë do thot bashkësi fetare do thot kishot e ndryshme në për në për vendet e ndryshme të perëndimit pastaj gjithashtu është edhe fakti se njeriu në një formë themi më më qartë besimtarit kur shkon në për ato vende do thotë kërkon ndihmë në një formë u afrohet e, e, jo besimtarve e, edhe kjo nuk është e lëvduar lëvdruar do thotë nga këndvështrimi i Islam posaçërisht nëse bëhet do thotë afrimi ndaj e, jo besimtarve në llogaritë besimtarve gjithashtu edhe në ndihmë do thotë parimin e Islam se besimtari kërkohet me, me emigru apo me bëh hijret me një fjalë prej vendit ku nuk ka mundësi me praktikoj Islamin me shkuen në një vend ku është më i lirë edhe ku mund ta praktikoj Islamin. E ndajme me këtë form, do thotë largohemi nga një shoqëri e cila në një form është muslimane, edhe shkruajmë do thotë një shoqëri që është tipike do thotë jo islame në përgjithësi. Megjithatë unë e bëra këtë seçarim për më pas parashys se nuk është një punë e thjeshtë që njeriu me emigru për një vendi ku në një fond ka shoqëri muslimane dhe mund të praktikohet dëgjohet ezani këtu me radh, edhe me shkundje në një vend që jo në larg, të gjitha simbolet islame islame edhe me jetu atje. Por e, duke pas parasysh rrethonat në të cilat ka jetu populli jon, do thot në, në këtë rajon në, në vendin e Kosovë, po ashen këtë rajonin e the posa shish para lufte kur me vërtet i jemi ballavacu me nje me nje kriz shum te madhe ne te gjitha aspektet po gjithashtu edhe nga aspekti ekonomik sikur se ka qen nje nje rrugdalje e vetme qe shumica e e e trinjvetan do thot qe të bëjnë do thotë e e kët udhim edhe të shkojnë në përvendet e ndryshme të perëndimit për me me siguru do thotë elementet kryesore për për jetesë edhe të atyre njerëzve të cilët i kanë lënë në Kosovë. Prandaj duke pasuar sysh nga ky kënd vjeshtrim mund të themi se do thotë ka sin një një rast jashtëzakonshëm ku e, edhe një formë e vetme të cilën e kanë shfrytzuar njerëzit e këtyre rajoneve për për me dal nga thot nga nga krizat e ndryshme. Për këtë edhe është një rast të cilën e dim ndoshta të gjithë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri sa para e, hijretit në Medinë kur kanë jetuar në Mekë, e dim kur E, muslimanet u, u, u b e vështirë të praktikohet islami në Mekë, edhe ballafoqohen me ballafoqoheshin me trysni edhe mundime të ndryshme, atëherë i dërguari që që i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të i këshillon muslimanet që të shpërngulen, do thotë të emigrojnë prej Mekës dhe të shkojnë në Abesinin e atëhershme, asjala do thotë për Etiopinë e sotshme, të shkojnë atje edhe të jetojnë atje për arsyesë atje ka qenë me ilirë praktikimi i fesë, edhe pse shteti në cënën kishin shkuar ishte një shtetë krishter, po me gjithatë nuk uacenën të drejten e praktikimi të fesë islame, edhe al pegamerës asanë, prandaj i ka këshiluar që të bëjnë higjëret për atje. E përmenda këtë shembul për faktin se, e, po në ept kuptojmë se si i dërguar e lad i ka leju me shku mosi janë në një vend tjetër që është krister edhe me kërku ndihmën atyre, edhe me pranu do thotë edhe edhe atë ndihmë që kanë ofruar ata, edhe pse ata kanë qenë do thotë pjesëtar të një feje tjetër, do thotë është çala për fen kristere. Prandaj në rrethanat e ktilla un them se është apo, e lejuar të pranojnë dhuratat apo ndihmat që së të ofrojnë edhe kishat e ndryshme në për, në per perëndim edhe nuk kam kat në kët, mirëpo mkat i ndoshta do të ishte në në në pikën nëse e, për kët në dihmes të cënë ata ofrojnë, do të kërkonim prej neve një kompënzim ata. Sikur se që është fjala nëse ata kërkojnë prej, prej pjestarve apo prej familje sonë që ne i marim dihman nga ta që të marim pjes në rritet fetare të tyre, apo të prezentojmë në kisha, apo të i festojmë, do thot, festat e tyre. E kështu maran, këtu do thot vjenë ndalesa. A nëse dhuratat edhe në dihmesa është pa kurfar kriteri, edhe pa kurfar kriteri, kërkim do thotë kompenzimi atëra në kët inshallah nuk ka asnjë të keqe Allahu e di më së miri. Allah ju shpërbleft të lexojmë pyetjen e radhës. Hoxhë i nderuar thotë kam dëgjuar se është shumë vlefsh me e vlefshme agjerimi i ditës së Ashureve. A ka mundësi ta të na tregoni se kur është kjo ditë dhe cila është rëndësia kësaj dite? Po mendoj se edhe kjo pyetje është me interes për shkak se tash jemi do thotë në 10 ditët e, e do thotë muajit Muharram. Muaj i Muharrem është muaj i par i vitit të hijri, edhe tash jemi, dhe thot, në këto dhjetë ditët që pa dyshimin të vlefshme, edhe barazohën, dhe thot, pas vlerës dhjetë ditëve të dhulhijgjes, edhe dhjetë ditëve të Ramazanit, vjen, dhe thot, vlera e këture dhjetë ditëve të, të Muharremit. Me e veçanta e krejt të ture ditëve është dita e dhjetë, do thot që në popull është i njohur me termen dita e Ashureve, do thot është dita e 10 e muajit Muharram dhe në këtë vit e, i bjen me saksisht do thot ditën e shtunë, do thot të shtunën e arshme dhe kjo do të thot një ditë e veçantë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dallu këtë ditë këtë ditë me axhirim do thot e ka axhëru kët ditë dhe vlerën e axhërimit të kësaj dite e, e vërteton hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili kur është pyet se çfarë vlere ka me axhëru do thot ditën e 10 ka thon shpresoj tek Allahu lartësuam që do të më falë mëkatet e viteve të kaluar është fjala do thot ai njeriu i cili i axhëron kët ditë se do të i falen mëkatet e viteve të kaluar mëkatet të, të cilat i ka bërë vitin e kaluar Gjithashtu ka qenë edhe traditë pejgamberes sallallahu alaihi dhe sallam ashtu si e përshkruajnë shokët e tij se e ka e ka prit këtë ditë do thot me shumë e ka hulumtuar se kur do të vi do thot me një përkushtim e ka prit këtë ditë që edhe edhe shpirtërisht e ka përgatitur veten edhe në në aspektin e kryer të adhurimeve ka qenë do të thotë i përkushtuar që t'i jap hakun do të thotë gjatë kësaj dite. Prandaj vetë interesimi i pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam na jap më kuptou se sa e vlefshme është kjo ditë. Gjithashtu për sa i përket vlerës së kësaj dite është edhe një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam në cil i cili është i vërtet ku i dërguar Allahu tregohet kur Kaba hijret kur ka migruo do thot prej Mekës për në Medinë edhe e, e, dihet se në Medinë kanë banu, ka pas do thot edhe e, qifut që qi kanë jetu do thot banorët e Medinës. Edhe ka pas se ata e madhronin kët ditë edhe e agjironin kët ditë. është çjala ditën e Ashurave. I dërguar i Allahut i pyet ata ata se pse e bënin kët. Atëra ta thajnë thun se kjo ditë është një ditë e vleshme tek ne për arsyes se është ditë në cilën Allahul Rasul e ka shpëtuar Musaun alayhi salam prej faraonit mizor. Atëre i dërguare Allah thot ne, Muhamedi sallallahu alaihi salam thot ne musliman kemi më shumë hise tek Musa alayhi salam se sa ju. Prandaj edhe ne do ta agjërojmë kët ditë, edhe prej asaj kohe ka filluar do thot agjerimi kësaj dite, edhe ka preferu pejgamberi sallallahu alaihi salam me e, me agjëroj kët ditë vazhdimisht çdo vit. Uh, Kër është shqiru uh, mekeja edhe është ba dhe thëtë të shteti islam dhe thëtë ozgjeru, atëherë i dërguar e Allah të ka dëshiru uh, uh, që madhërimi i kësaj dite mos me qenë i njejtë si kurse tek, tek qifotet. Pra ndaj e ka dalu dhe thëtë formën e agjerimit të kësaj dite duke jashtu ose një ditë për para dhe një ditë për, për mrapa, dhe thotë me agjëru edhe ditën e 9 të Muharremit dhe ditën e 11 të Muharremit. Dhe thotë së bashku me agjëru 3 ditë, e mos me agjëru vetëm një ditë, ashtu që është e praktikonin dhe thotë që i fotit në atë kohë. Ibnil Qajimi në një liber të ti, kur fletë për format e, e agjërimit ditës e ashure, vë thotë se egzistojnë 3 forma. Forma e par është që të agjërohet dita e 9, dita e 10 dhe dita e 11 dhe kjo është me e plota dhe me e vlefshmeja. Forma e dytë është që të agjërohet dita e 9 dhe dita e 10 dhe gjithashtu edhe kjo është e lavdueshme dhe forma e tretë është që të agjërohet vetëm dita e 10 dhe kjo dhe thotë me këtë dhe thotë gjithashtu praktikohet një në një formë do thotë agjërimi i ditës ashureve, mirë po më e drejta është që të praktikon ato dy të parat, Allahu e di më së miri. Huajë ndëruar Allahu ju shpërbleft për gjitha përgjigjet e dhëna dhe vetë prezencën tuaj. Allahu ju shpërbleft edhe juaj. Të dashur televizionistë, kjo ishte tërësai përkat këtë emisioni. Unë ju ftoj që për emisionin e radhës të na shkruani në postën tonë elektronike pyetjet @sviskas.com. Këtu do ndahemi, por unë ju lënë për kujdesit e Allahut. Esselamu alikum, bashkë miru të kofshim në emisionin që të dhvija.